Ya ayuhaladzina amanut takullaha wa kulu qawlan sajidah Yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dunubakum Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma baat fa'ina asakal hadithi kitabullah Wa akhirah hadiah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. sallam Wa syarat Wa kullu muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalala Wa kulla dalalatin finnar Ikhwanifillahirrahmanirrahim Kita teruskan kembali Kajian kitab Iktikad A'imati Al-Hadith Oleh Al-Imam Abu Bakar Ismaili Rahimahullah Ta'ala Dengan syara Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Khumayis Hafiz Allah Ta'ala Kita masih dalam Mukaddimah Al-Syeikh Muhammad bin Abdurrahman al umaiyys Pada pertama yang lalu kita sampai kepada ucapan Imam Ahmad bin Sinan Al-Qattan. Beliau mengatakan, "Laisa fid dunya muqtadiun illahu wayubghidu 'alal hadits." Tidak ada di dunia ini seorang ahli bid'ah kecuali dia pasti membenci ahli hadith Ahlus sunnah wal jamaah. Fa'iza ibtada'a rajul nuzia halawatul hadits min qalbihi apabila seseorang itu berbuat kebitahan maka dicabut kalazatan alhadis dari hatinya ini adalah salah satu sebab mengapa ahlul bitha membenci sunah karena hatinya sudah tidak ada lagi rasa nikmat berpegang teguh dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia benci kepada al-hadis, as-sunnah dan juga benci kepada al-sunnah wal jamaah. Maka dari situlah kita harus tahu harus waspada bahwasanya ahli bid'ah bagaimanapun mereka sebagaimana kata Imam Al-Barbahari kal aqrab aspatika eh, la jengking ya da wa abdanahum. Kala jengking tersebut memendamkan Eh menyembunyikan kepala dan badannya di bawah tanah, namun yudhiruna adnabahum. Eh namun mereka mempersiapkan menampakan ekor mereka kalau sudah ada kesempatan untuk menyengat mereka akan menyengat orang melewatinya. Eh itulah al-bid'ah kalau punya kesempatan punya kekuatan mereka pasti akan membelimi mereka pasti akan membuat eh ya, kegaliman terhadap al-sunnah wal jamaah. Dan itu sudah sangat amat jelas di dalam sejarah. Kemudian waqala Qutaybah bin Sa'id rahimallahu taala berkata Qutaybah bin Sa'id rahimallahu idara aytar rajula Yuhibu al-hadith Misr Yahya bin Sa'id al-Qattan, wa Abdurrahman bin Mahdi, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahaway, wa dzakara qauman akharin fa'innau ala sunnah kata kutipah bin sa'id tadi apabila seseorang yang engkau lihat dia cinta kepada alul hadith kepada ulama-ulama al-hadith seperti Yahya bin Sa'id bin Qatton ya Abdrahman bin Mahdi Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawai dan ulama-ulama al-sunnah yang lainnya maka ketahui orang itu di atas al-sunnah ini salah satu garis pemisah Antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah eh, Kalau anda tahu siapa ahli sunnah salah, ah, salah satu Tolak ukurnya Timbangannya adalah Apakah orang itu cinta Kepada ulama ahli sunnah Ataukah dia benci kepada ulama ahli sunnah Kalau orang itu cinta kepada ulama ahli sunnah Itu sangat tanda Orang itu termasuk ahli sunnah Namun kalau orang itu membenci Ulama ahli sunnah Maka itulah salah satu Cabang Kebid'ahan, salah satu tanda orang itu sebagai ahli, alil, alil bid'ah. Ini berlaku bagi ulama' yang terdahulu. Ataupun ulama' yang sekarang ini. Kita tadi membaca ucapan. Eh, bin Sa'id yang membenci. Atau yang mencintai Ahmad bin Hambang. Dia termasuk al-Sunnah. Demikian pula kita katakan pada zaman ini. Siapa yang mencintai? As-Syeikh Abdul Aziz bin Bas. As-Syeikh Al-Bani Rahimallah. As-Syeikh Muhammad bin Sa'id Sa'amin. Ha Rahimahullah Taala, maka dia adalah pengikut Sunnah Rasulullah SAW. Dia adalah ahli sunah wal-Jamaah. Namun sebaliknya, waman khala fahada faklam anamuk tadi. Namun barangsiapa yang membenci ulama-ulama al-Sunah tadi, maka dialah alil alil bid'ah. Demikian pula kita katakan yang membenci Syekh Abdul Aziz bin Bas, Sheikh Al-Bani, Sheikh Muhammad bin Thaimir rahimahumullah ta'ala maka itulah ciri alil alil bid'ah ini adalah satu, salah satu sekali lagi metode untuk kita mengetahui siapa al siapa al-bid'ah itu adalah timbangan telah ukur siapa al siapa alul al-bid'ah karena memang dalam islam ada al-walak wal-balak cinta dan benci karena Allah subhanahu wa ta'ala kalau orang itu cintanya karena Allah pasti dia cinta kepada para pengibar bendera sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mereka berkhidmat untuk agama Allah subhanahu wa taala dan dia pasti akan membenci orang-orang yang menyimpang dari ajaran Allah dan Ar al Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul mengatakan "Aushaqul al iman alhubbu filawal bughdhu fillah" sekuat-kuatnya keimanan cinta karena Allah dan benci karena Allah subhanahu wa taala karena orang itu membenci ulama Ahlussunnah Maka dia bencinya karena hawa nafsunya. Bukan karena sunnah. Kalau seandainya cintanya karena Allah. Bencinya karena Allah. Maka dia akan cinta kepada ulama-ulama. Ahli sunnah wal jamaah. Kemudian kata. Al-Syeikh Muhammad bin Abdul Rahman al-Semayis. Wajuhu du'a lil hadith. Fi nusrati sunnah. Wa hifziha. Wa dhabbi anha waraddi <tuk> ala ahli al-ahwa' wal bid'ah kathiratun la yumkiruha illa mukabirun dan perjuangan ulama ahlu sunnah dalam membela sunnah dalam menjaga sunnah dalam membela sunnah membantah ahli para Awanasuh, al para pengekor hawa nafsu mengekor al bid'ah itu eh, sangat luar biasa perjuangan mereka hidup mereka Ya, tidak berkelimpangan dengan harta Namun hidup mereka Untuk berjuang Membela Tauhid Membela Sunnah Rasulullah SAW Contoh yang paling konkret Imam Ahmad taala Bagaimana perjuangan beliau Dalam membela akidah Ahli Sunnah Yaitu akidah alquran quran Adalah kalamullah Beliau rela untuk dipenjara Beliau rela untuk disiksa Sampai tiga generasi kekhalifan pada waktu itu Demi apa? Memperjuangkan as-sunnah yaitu akidah. Demikian pula para ulama-ulama pada zaman sekarang, Al-Syaikh Al-Bani rahimallahu taala. Ya, beliau diusir dari Suriah. Ya, beliau mendapatkan banyak Ia, cobaan dari ahli bid'ah. Itu semuanya dalam rangka membela tauhid, membela sunah Rasul sallallahu Perjuangan mereka luar biasa. Tidak mengharapkan apapun dari urusan dunia. Mereka hanya ingin mengharapkan pahala dari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ala wala hadan minhu. Aybahdallah azza wa Intinya bahwasanya inilah al-sunnah wal jamaah, ulama-ulama al-sunnah, perjuangan mereka luar biasa terhadap ayat hadir Rasulullah SAW terhadap akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ayah bakam mereka lebih mengutamakan jihad Melawan pelaku kebitahan atau mereka-mereka yang melecehkan sunnah Rasul Sallam dibandingkan untuk berjihad melawan orang-orang alkufar, eh, sebagaimana yang terlontar dari sebagian ulama salaf, eh, mereka mengatakan li'an arudu ala marudah hadis Rasul Sallam, abu ilya min an arudda iddah tahmin al atrak. Amin anak Zuhair datang melatah. Ya, sebagian mereka mengatakan lian anak Zuhair manharoda hadis Rasulullah SAW. Ahab min anak Zuhair datang melatah. Ya, aku berjihad berperang melawan mereka-mereka yang menolak atau yang menyimpang dari hadis Rasulullah SAW lebih aku cintai daripada eh ya, aku memerangi orang-orang kafir tersebut. Apa sebabnya? Mungkin secara sepintas kok bisa demikian. Maka dijawab oleh para ulama. Membantah. Membongkar kedok kelompok-kelompok sesat. Atau orang-orang yang sesat. Dari kaum muslimin. Itu seperti seorang pedagang. Yang menjaga modal usahanya. Sedangkan menyerang orang kafir. memerangi orang kafir. Itu seperti pedagang mencari keuntungan. Dan dalam metode bisnis atau perdagangan menjaga modal usaha lebih utama dibandingkan mencari apa keuntungan. Ya, dan kalau kita mau lihat sekarang ini, ya, terutama di medan jihad di Suria, ya, kita mungkin bisa akan ya, lebih jelas ya, bahwasanya kaum mujahidin di Suria, ya, mereka berjihad melawan Orang-orang kafir Tentara-tentara kafir Dari Basar Asad Dan yang sekarang dibantu oleh Orang-orang eh, komunis Syria Atau komunis eh, Rusia Kota lahumullah. Ketika kaum muslimin eh, Mereka sekarang ini Tidak bersatu Apalagi dengan kemunculan ISIS Yang eh, tidak aneh Kalau mereka dikatakan sebagai Antek-antek Rusia dan juga antek-antek orang kafir Syekh Anusairah dan sebagainya Untuk mereka apa? Menghadang laju kaum Kaum Mujahidin ya. Dan ya kita turut berduka cita Atas meninggalnya Seorang ya, Panglima jihad di Syria Seorang Ahli Sunnah Wal Jamaah Seorang Da'i Sekaligus Mujahid Al-Salafi Yang bernama Asyik Zahran Al-Lush ya, Rahimullah Ta'ala Eh, semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menerima beliau sebagai syuhadah Atau salah satu syuhadah eh, Sebagai permuni surga Allah subhanahu wa ta'ala eh, Beliau termasuk alumni Universitas Islam Madinah eh, Setelah beliau lulus dari Universitas Madinah Beliau langsung terjun ke Medan Jawa eh, di Suriah Kemudian beliau pun dipenjara oleh rezim Basar Assad. Kemudian eh, berapa tahun yang dikeluarkan Dan beliau ikut eh, bersama kaum Mujahidin berperang melawan eh, tentara kafir Basar Asad eh, eh, dan beliau eh, pada hari Jumat yang lalu tanggal 25 Desember kemarin eh, meninggal dunia insyaAllah eh, kita mengharap semoga Allah menjadikan dia sebagai eh, minasyuh haja eh, beliau dibombardir oleh eh, tentara Rusia yang katanya ingin untuk apa eh, memerangi ISIS padahal itu sekedar kedok belaka. Inginnya mereka membantai kaum mujahidin. Maka ini adalah sandiwara kelas berat. ISIS dimunculkan agar orang kafir bisa apa? Eh, menumpangi jihad di Rusia sana. Buktinya katanya Rusia mau membantai kaum ISIS. Padahal yang dibantai adalah ahlus sunah wal jamaah. Di antaranya eh terbesar. buktinya eh bagaimana? Eh dibantainya seorang panglima besar ahlus sunah wal jamaah yang dia. Ea sangat getol juga memerangi ISIS. Bahkan kalau kita lihat di berita, e, di YouTube dan sebagainya, bagaimana ceramah-ceramah beliau, ia e, membongkar e, kejahatan ISIS. E, yang mana ISIS, eh kata beliau tidak lain kecuali adalah, ia e, orang-orangnya Basar Asad. Karena apa? Beliau merasakan sendiri ketika kaum Mujahidin ia e, masuk ke perkotaan menang, ya e, atas tentara Basar Asad ISIS pasti akan memerangi kaum mujahidin. Eh, dan orang yang paling banyak dibanco oleh ISIS adalah beliau ini, Zahran Alush al rahimallahu taala karena beliau eh di samping eh, menjadi anak buahnya, tentara-tentaranya dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tauhid. Eh, kalau kita lihat ceramahnya masyaallah salafi tulen. Ya, eh, itulah salah satu bukti salafi juga ikut berjihad kalau memang sudah apa? datang waktunya. Ya, eh, beliau rahimallahu taala Meninggal dunia Eh dikarenakan tadi Eh koimpirasi dari orang-orang Kufar -orang Rusia dan Syria dan juga tidak Eh menutup kemungkinan Kelompok ISIS juga ikut andil Dalam hal tersebut Eh karena beliau termasuk yang getol Memerangi ISIS dengan Lisan dengan Al ilmi wal bayan Dan juga dengan asnefi wassinah Eh berapa banyak orang-orang ISIS Eh beliau usir dari beberapa tempat di Dimas ke sana karena mereka membantai membantai kaum muslimin. Eh, intinya sekali lagi bahwasanya jihad itu akan betul-betul mulus jalannya kalau modalnya ini sudah apa dibetulkan dahulu seperti isis ini harus dikikis dulu. Ayakan eh, apa? Ini seperti benar yang akan apa? membantai kaum muslim dari dari dalam. Eh, orang yang waras akalnya eh, pasti bisa apa? mengetahui bagaimana kebejatan isis Ketika kaum mujahidin ya, melawan orang-orang kafir tentara Rusia dan tentara kafir Basar Asad. Mengapa isi sahabat? Justru apa? Memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin yang tidak mau membayat kepada mereka. Maka tidak aneh kalau sebagian dari para ulama atau orang-orang yang merupakan pakar dalam hal ini. Mengatakan mereka ini juga ada boneka-bonekanya. Orang-orang syi'anus'iriyah atau orang-orang kafir. Ya. Buktinya apa? Ketika mereka ini aja orang kafir apa ikut-ikut, ayat -ikut, turut campur, ikut turut tangan memerangi kaum muslimin di, di Suriah. Ayat kita doakan sekali lagi, semoga a ya, syeikh al mujahid, a dai as salafi, ayat zahran al ush termasuk minas shuhada. Ayat sekali lagi, makanya ayat eh, mengapa jauh asalafia getol untuk merangi kesyirikan terbit ahan di dalam eh, tubuh kaum muslimin agar tubuh kaum muslimin kuat dahulu. Bagaimana mungkin kaum muslimin akan menang terhadap orang kafir sedangkan dalam tubuh kaum muslimin masih banyak penyakitnya? Eh, kita bisa bayangkan. Eh bagaimana seorang bisa bertarung sedangkan apa? badannya dalam dirinya apa? penuh dengan penyakit, keropos badannya. Eh tidak akan mungkin bisa kuat. Eh maka itulah salah satu eh metode dakwah As-Salafiyah, at-tathfiyah wa Eh dimurnikan Islam atau kaum muslimin dari kotoran yang menempel Dari kesyirikan, kebitahat Agar apa? Kuat badan mereka Agar mereka kokoh Bisa melawan orang kafir Dan mereka pun insya Allah bisa, bisa menang Adapun sekarang ini Bagaimana kaum muslimin Eh di Suriah akan menang Eh kita doakan semoga Allah memberikan kemenangan kepada mereka Namun kalau kita lihat fakta di lapangan Berbagai macam sektor muncul di di sana Di antaranya ISIS, Jabhatu Nusra dan sebagainya Yang mereka tidak mau bersatu untuk melawan Tentara kafir Mereka berpecah belah Maka mereka pun apa? Eh, mudah untuk bisa dikalahkan oleh orang-orang Al-Kufar eh, Maka sekali lagi Kaum muslimin harus mengetahui Kenyataan eh, pahit seperti ini bahwasanya Al-Bid'ah Mereka seperti musuh dalam selimut eh, Mereka suka Menusuk kaum muslimin Dari dari belakang Wa min jumlah titil kal juhud Fi taudihil aqidah Wa dhabbi anha Maqamah bi Al-Hafidh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Mintasni fi hadal kitab Fi bayani mu'taqad al alil hadith Di antara perjuangan Ulama al-Sunnah wal-Jamaah dalam menjelaskan As-Sunnah, yang membela Sunnah, membela akhidah yaitu apa yang dilakukan oleh Al-Hafidh Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Dalam mengarang kitab ini Fi bayani mu'taqad al alil hadith, ini semua sekali lagi Yang merupakan Bentuk pengokohan kaum muslimin. Dikuatkan dahulu akhidah ini sebagaimana? Pada zaman Al-Rasul s.a.w. Ketika di kota Mekah. Kaum muslimin dalam keadaan lemah. Tidak ada jahat dengan senjata. Rasul apa? Memondasi mereka dengan akhidah. Dengan tauhid. Ketika mereka sudah kokoh tauhidnya. Kokoh akhidahnya. Maka munculnya. Ayat eh, daulah Islamia di kota Al-Madinah. Kan apapun pondasinya sudah siap. Eh pondasinya sudah sudah kokoh aina eh, man ketika kita lihat kaum muslimin sekarang banyak yang tidak paham akidah eh, bahkan sebagian mereka mencela akidah memusuhi akidah eh maka bagaimana mungkin kaum muslimin akan Allah berikan kejayaan kemenangan sedangkan pondasi mereka masih masih rapuh fa alarami kitab illa anna hawa ushulul akidatis salafiyah ijmalan eh meskipun kitab ini sangat eh, tipis sekali ya eh, namun Kitab ini mencakup secara global akidah para imam-imam ahli sunnah, ahli sunnah, ahli imati, ahli ya, Kalau kita lihat di cetakan ini, hanya ya, sekitar uh, 20 halaman saja ya, kitab ini. Ada yang ini mukadimah yang lebih banyak. Ya. Sebetulnya ada syarah, ya, ada satu syarah yang sangat bagus sekali Asyik Ahmad Usman. Ya namun ya tidak mungkin kita baca semua insyaallah, kita ambil sebagian sebagian daripada syarah tersebut. Ya, sekitar mungkin berapa lah 500 halaman ya syarahnya. Ya, 20 halaman syarahnya Pak 500 halaman. Ya, kemarin kita bawa sekarang kita, nah kita bawa, insyaallah satu saat kita bawa lagi untuk antum tahu bahwasanya itulah ucapan ulama sunnah sedikit namun barokah, sedikit namun maknanya luar biasa. Insyaallah, ya kita tidak membaca semua dari syarat tersebut, kita insyaallah ambil hal-hal yang insyaallah penting menurut istihad kita. Yaitu mukaddimah dari Asyikh Muhammad bin Abdurrahman Al-Umais, hafizallahu taala. Eh sekarang kita masuk kepada pembahasan biografi singkat sang Pengarang Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili Rahimullah Ta'ala eh, Ini dalam rangka tak kenal maka tak sayang eh, Kita harus tahu siapa penulis kitab akidah atau itikad A'imat al Al-Hadid Disebutkan di sini pada halaman 11 yang bawa kitab Halaman 11 kita baca sebagiannya saja Ismuhu wa nasabuhu wa kunyatuhu wa mauliduhu Nama beliau, nasab beliau, kunyah beliau dan kelahiran beliau. Hua <tuh> Abu Bakrin, Ahmad ibnu Ibrahim ibnu Ismail ibnu Abbas Al Jurdjani Al Ismaili. Nama lengkap beliau, kunyahnya Abu Bakrin. Ini sudah sering kita sampaikan. Kunyah merupakan salah satu sunnah. Eytakanau, Eyt berilah kalian apa kunyah? Dan kunnya itu, eh, kunnya adalah nama yang didaului dengan kata-kata Abu Kalau untuk laki-laki, kalau untuk perempuan umum misalnya eh, Dan ini yang dilakukan oleh Rasul, para sahabat Rasul, para imam-imam Al-Sunnah wal-Jamaah, Abu Bakar bukan nama, itu kunnya Nama beliau, Abdullah bin Abi, Kuhafa Umar bin Khattab punya kunnya, Abu Hafsin, dan seterusnya Demikian pula dengan Imam Syafi'i, Abu Abdullah ajamikan eh, ba dengan imam Abu Bakar Ismaili kunya beliau adalah Abu Bakrin eh, Ini sekali lagi merupakan salah satu sunnah dan tidak harus orang yang berkunya itu punya anak atau bahkan yang tidak ya eh, atau belum menikah pun apakan ah, anak kecil pun boleh diberi kunya sabakri Rasul ketika memanggil seorang yang bernama ya Aba Umar ma faalan nurair Ya ada seorang anak kecil Rasul panggil dengan kunyanya ya Aba Umar. Wahai Aba Umar, maf'ala an nuhar. Kemudian nah beliau Ahmad bin Ibrahim bin Ismail bin Abbas Al-Jurjani Al-Ismaili. Wulid di sana 70 wa 70 wa 100. beliau lahir pada tahun 277 Hijriah. Ya, 277 Hijriah. Adapun Ali ismaili ini adalah nama ayah kakek beliau. Ismail ibn Al abbas Kemudian tol ilmi. Sekarang bagaimana beliau dahulunya belajar ilmu agama. Bada'a bi kitabatil hadith. Bikhatihi wa huwa sabiyun mumayizun fi sanasalasin wa samanina wa Beliau mulai belajar ilmu agama dengan menulis al-hadis ya dari para ulama-ulama al-hadis pada zaman itu pada waktu itu beliau masih berusia 6 tahun ya usia 6 tahun sudah apa belajar al-hadis tentunya belajar pada waktu itu dengan dengan menghafal ya al-hadis ya kata beliau di sini qala al-ismaili beliau berkata sendiri Katabtu bihati fi sana 380 wa mi'atain wa li yaumain sittusinin. Aku memulai menulis hadis ya, menulis ilmu agama dengan tulisanku sendiri pada tahun 283 Hijriah, yaitu usiaku masih 6 tahun. Ya, 6 tahun sudah apa? Belajar ilmu al-hadis ya kalau kita belajar menyanyi titik dan sebagainya naudzubillah ya alhamdulillah sekarang sudah banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan hafalan Al-Qur'an eh sejak sejak dini eh namun kebanyakan ya eh, usia-usia seperti ini yang paling banyak diajarkan adalah apa? menyanyi. Kalau enggak bisa menyanyi usia 6 tahun itu rasanya kayak eh aneh di dunia lain ya. Eh, namun kalau ulama-ulama ahli hadis dahulu ia ya, hidup mereka dengan ia ya, menghafal Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahalalisamail hadis min Jurjan ila Khurasan ya, Beliau melakukan safar perjalanan jauh untuk mendengarkan ia ya, belajar ilmu menimba ilmu al-hadis ini sudah kita sampaikan inilah salah satu bentuk perjuangan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama-ulama Ahlul Hadis. Ya, kaum dahulu itu al-ilmu yu'ta wa la dahulu itu ilmu apa? didatangi, bukan ilmu yang apa? mendatangi. Kalau sekarang mungkin sama-sama datang. Ya, meskipun kalau hujan sedikit aja sudah apa? banyak yang gaib. Ya, namun kaum ulama dahulu mereka apa? Ya, melakukan perjalanan yang luar biasa eh jari ayah eh, mereka yang sangat amat luar biasa jazahumul khairan nah dan Islam wal muslimin eh mereka di antaranya di sini bagaimana Imam Abu Bakar Ismail mencari ilmu hadis atau mencari hadis eh dari Jurjan Saudi dari Mesir sana ke Khurasan eh dari eh dan Iran sana wa Baghdad eh kan negeri Baghdad wal Kufa wal Basrah Irak dan Iran sana warai wal hamdan wal Ambar wa Makkah wa ridhalik Eh, melakukan apa? Perjalanan. Memang itu salah satu. Eh, Metode ulama-ulama al-jama'ah dahulu. Menimba ilmunya. Eh, dari berbagai ulama. Di penjuru. Eh, dunia seluruh penjuru dunia. Eh, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari menjadi. Eh, pakarnya Il-Hadith. Bukan dengan bersanteria. Bukan dengan duduk di rumah. Namun beliau. Melakukan as-safar. ...perjalanan jauh untuk menimba ilmu dari ulama-ulama al pada zaman tersebut. Eh, beliau pernah mengatakan... ...Lakitu aksar min al-firajurin bil-amsar min al-ulama. Aku dulu pernah berjumpa dengan lebih dari seribu ulama di seluruh penjuru dunia. Eh, kalau belum disebutkan tempat-tempat tersebut. Itulah salah satu sekali lagi metode ulama al hadis. Mereka tidak tinggal di rumah untuk mencari ilmu, ya, atau pun sekedar begitu saja mencari ilmu, namun tidak. Ya. Mereka keluarkan seluruh daya upaya untuk berkhidmat kepada ilmu agama ini kepada agama ini, kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Jadi antri Imam Abu Bakar as-Siddiq, Rahimahullah Taala. Dan itulah salah satu ya, Faedah orang asfar, safir fa asfar khamsu fawaidha kata seorang penyair safarlah ka di dalam safar itu ada 5 faedah di antaranya al ilmu mendapatkan ilmu sekarang sanal ulama alaih Pujian ulama kepada al imam Abu Bakar Ismaili Rahimullah taala qala annahu al -hakim. imam al hakim mengatakan kana al ismaili wahida asrihi Imam Abu Isa'il adalah ya, wahid asrihi artinya orang yang ya, satu-satunya ulama ya, pada zaman itu yang ya, sekali berbeliau ya, mungkin sekarang kita katakan seperti Syekh Abdul Al Rahman Allah ya, kita katakan Wahid asrihi fi ilmil hadis beliau adalah pakar ilmu hadis yang tidak ada duanya di, di zaman ini kemudian wa syaikhul muhaddisin Beliau termasuk gurunya para ulama il wal fuqaha ya eh, gurunya para fuqaha wa ajallahum fir riasati wal muru'ati wasakha Beliau adalah orang yang paling mulia dalam kedudukannya dalam al mur'a kewibawaannya dan dalam kedermawanan beliau Wa qala annu Imam Asam As anni berkata Imam ahli Jurjan wal marju ilaifi al hadis wal fiqh Eh, beliau termasuk imamnya penduduk Georgia Dan termasuk referensi dalam masalah ilmu Al-Hajis wal-Fiqh Wahuwa eh, ashar min an-yukhar Dan beliau itu sebutnya lebih tersohor Terkenal dari eh, apa yang disebutkan oleh manusia Meskipun kita yakini para ulama-ulama tersebut eh, Tidak menginginkan ketenaran eh, Ketersohoran Namun itulah janji Allah subhanahu wa ta'ala Kepada para al-ulama Yarfailahu alladina amanu minkum Walladina utul ilma darajat Allah mengangkat Derajat orang beriman di antara kalian Dan yang diberi ilmu beberapa Derajat narfau darajatin mannasya Ayat Imam Abu Qasim Ali Termasuk yang tersohor. Tersahur Waqaul anhu az-zahabi Imam zahabi rahimullah berkata Al-imamul hafidhu al-faqih Syekhul Islam. Ya beliau adalah seorang imam. imam al-sunnah, imamnya para ulama Al-Hafiz. Al kalau zaman dulu itu yang hafal ribuan hadis. kalau sekarang apa? Ya terlalu berlebihan. Orang hafal Al-Qur'an dikatakan apa? Al-Hafiz fulan, Al-Ustadz Al-Hafiz. Ini jangan dibandingkan dengan Al-Hafiz ah, Imam Nazih. Sekarang ini Al-Hafiz Abu Bakar Ismailiah. Ya ini sekarang ini Eh, ada gula-gula yang terlalu dilebih-lebihkan eh, Al-Hafid Kalau zaman dahulu yang hafal eh, Ribuan Al-Hadith eh, Seperti eh, kalau kita Contohkan ya Di negeri kita ini tidak ada yang eh, sekaliber ulama ulama Ibu bertengah misalnya Contoh eh, yang pernah kita saksikan sendiri Asyikh Abdul Musin Al-Abad Al-Badan misalnya Hafidullah Ta'ala Ulama Al-Hadith -ul di kota Al-Madinah Ya, beliau kalau mengajar ya, Al-Hadis dulu waktu kita di sana. Beliau mengajar Sunan Abu Dawud dan Sunan Atin Midi. Ya. Ketika beliau mengajar kitab tersebut, kitab Al-Hadis. Beliau ya, tidak membawa buku. Namun ada yang membacanya. Sang Kari, doktor dari Universitas Medina. Membaca Al-Hadis berserta perawi rawinya. Beliau... Pertama kali memulai dengan penjelasan Para proy-proy tersebut ya. Dan ini Kita bisa membayangkan ya, Tidak mungkin ya. Coba Antum saja ya. Anda bacakan misalnya kitab ini Antum suruh mengulangi lagi, mensarah Tidak akan mungkin bisa ya. Namun beliau metodenya begitu Ada yang membaca, beliau tidak bawa kitab ya. Ketika Sudah selesai dibacakan Beliau mensarah Tentunya apa? Dengan mengulangi Nah, nama narawi mengulangi matan isi hari tersebut. Tidak mungkin kalau tidak apa? Tidak apa? Ya. Apalagi kalau kita perinci lagi ketika beliau menjelaskan enam eh, nama perawi misalnya hadasan al-Qabi Nabi dalam Sunan Abu Daud ada kata-kata misalnya hadasan al-Qabi Nabi. Eh menceritakan kepada kami seorang yang bernama al-Qabi Nabi. Al-Qabi Nabi ini adalah nisbah. Nama aslinya adalah mushiyanya Abdullah bin Maslamah. Dijelaskan siapa dia ini? Dikeluarkan, diriwayatkan siapa? Yang Bukhari, Muslim atau siapa? Disebutkan siqa rawahu fulan wa fulan. Kemudian Sufyan, siapa Sufyan? Sufyan Uyainah As-Thauri disebutkan, eh siapa yang mengeluarkan beliau dari kitab-kitab al-hadis? Eh sampai kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh beliau terus begitu. Ya eh, kalau mungkin satu hari 10 hadis, ya itu yang beliau jelaskan dengan apa? Hafalan. Hafalan beliau luar biasa. Ya. Itu pun masih apa belum bisa digelari dengan al-hafid, ya. namun di Indonesia ini murah gelar tersebut al-hafid fulan, ya Ustaz al al-hafid. Padahal al-hafid kalau gelar dulu ini bagi para ulama-ulama ya, yang sudah mumpuni menguasai, ya, bukan hanya sekedar menghafal, namun menguasai ilmu al-hadis. Ya. Diandri Ma'abukar Ismaili rahimahullah taala. Wala fi mawdiin akhar. Al Imamul Hafid as-Sabat Syekhul Islam. Ebru eh, dia dikatakan oleh Imam Az Zahabi termasuk Al Imamul Hafid as-Sabat yang kokoh hafalannya Syekhul Islam. Ini sudah tingkat tata tinggi dari ya eh, tokoh agama eh, Syekhul al Islam. Wakola Anu as-Safadi berkata Imam as-Safadi Al Imam al Fati as syafii al Hafid ia ya, imam abul asma'ili ia termasuk ulama asy-syafi'iyah ya, sebagaimana abu usman asabuni as pengarang kitab akidah salaf ashabul as hadis mazhabliyah adalah mazhab dalam fikih asy-syafi'i ya, maka bagi para pengikut mazhab syafi'i selayaknya untuk apa ya menengok kembali kitab-kitab akidah Ulama Ulama Asyafiyah as seperti Imam Abu Bakar Ismaili atau Abu Osman As-Sabuni. Namun yang aneh, ya Madhab fikirnya Syafi'i, namun akidahnya Asyari Ada apa dengan Imam Asyafi'i? As Kok mereka tidak mengambil apa akidahnya Imam Asyafi'i? As Ini diantara apa keajaiban keajaiban dunia. Ya, kalau mereka betul-betul konsisten di atas Madhab Syafi'i. Eh ambil akidahnya Imam Syafi'i. Tiandanya juga apa? sudah pernah kita sampaikan akidah Imam Syafi'i rahimallahu taala yang dinukilkan oleh murid-murid beliau atau mengambil akidahnya ulama-ulama Asyafiyah seperti Imam Abu Bakar Ismaili atau al-Imam Abu Usman As-Sabuni Rahimahullah taala. Wa qala al-Atabaki al-Hafiz kana imaman tafa bilad eh Beliau adalah seorang Al-Hafid ah, Imam Dan beliau itu bilad. Keliling apa? Dunia Ini salah satu sekali lagi Rahasia mengapa Imam Abu Qasim Dan juga ulama-ulama yang lain Mereka berhasil dalam masalah apa? Mendalami ilmu agama Karena Betul-betul Mengerahkan semua daya upaya mereka Untuk mendapatkan ilmu agama Tersebut Seperti tadi Imam Al-Bukhari Eh beliau sebagai ahli mukmin fil haji, pakarnya al hadith. Eh beliau apa keliling, eh dunia untuk menimba ilmu daripada ulama-ulama ali al hadith. Eh sehingga eh beliau pun jadi ulama, eh, pakar ali al hadith. Demikian pula imam abkara sema ini taala walaki asyiyuh dan menimba ilmu dari berbagai macam eh para ulama, terutnya ulama-ulama ali sunnah wal jamaah. Wahai anak-anak imam kecil, imam imam kecil berkata, al-hafid al-kabir, al-rahal al-juar. Eh, beliau adalah seorang al-hafid al-kabir, eh seniornya, ulama al-hadis, al-rahal yang selalu berkelana untuk menimba ilmu hadis atau menimba mencari al-hadis. Eh bukan seperti sebagian jamaah edakwa eh, yang ada sekarang keliling dunia untuk apa? Eh da'wah. Padahal jahil terhadap ilmu. Ilmu agama. Eh baru tobat diajak khuruj. Tiga hari, empat hari mungkin sebulan. Tanpa apa? Al-ilmu. Dullahu adal. Sehingga sesat dan apa? Menyesatkan. Kalau dulu ulama. Rahal. Berkelana untuk apa? Belajar. Kalau sekarang apa? Sebelum belajar. berdakwah. Ini salahnya yang menyelisih metode dari para ulama. al hadis. hadith Sami al kathira. Ayah eh, beliau banyak mendengarkan al-hadis dari para ulama-ulama tersebut. Wahadjasa. Kemudian beliau pun apa? Menyampaikan ilmu hadis atau ahadis tersebut. Wahkaraja. Wahsunnafaufafaja. Ayah eh, beliau pun mengarang kitab-kitab. Eh, terutama juga tentang masalah hadis. Faafada. Beliau memberikan banyak faedah kepada umat. Wahajada. Eh, Wahasalintiqat walintiqat. Dan sungguh baik apa yang beliau telah perbuat terhadap umat islam dengan beliau mengarang kitab-kitab insyaAllah itu kita termasuk apa? Ya, yunta ilmu yang bermanfaat yang pahalanya terus mengalir kepada sang penulis ya, kalau kita misalnya membaca kitab beliau ini kita mendapatkan faedah ilmu insyaAllah itu akan menjadi apa? pahala yang mengalir kepada beliau meskipun beliau sudah meninggal dunia ya. kemudian kata beliau wa asal al-i'tiqat i'tiqat ya. beliau itu ia sangat baik di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Dan sudah kita sampaikan tadi Atau pada waktu yang lalu Bahwasanya itikad beliau Keyakinan beliau di dalam kitab ini Hanya sekedar menukil Dari apa? Ulama-ulama Al-Sunnah Ulama-ulama al hadir sebelum, sebelum beliau Beliau tidak menambah Tidak mengurangi Beliau sampaikan apa adanya Bismillah Waqala'anmu'ibna Hadi. Al-Imamul Hafidh Al-Kabir Ahadul A'immatil A'lam ya, Semuanya mengelari beliau sebagai Al-Imam Eh ya, Dari sini kita tahu ya, bahwasanya memang layak ya, Untuk kita apa menimba ilmu dari Imam Abu Qadr Ismaili Karena beliau sudah mendapatkan rekomendasi berbagai macam Atau dari para al-ulama Al-Imamul Hafidh Al-Kabir Ahadul A'immatil A'lam Kabirul Syafi'iyah binahiyatihi Beliau termasuk ulama syafi'iyah yang senior. Kabirah syafi'iyah binahiyatihi. Maka kita mengajak kaum muslimin yang katanya cinta kepada imam syafi'i atau madhab syafi'i. Untuk mereka belajar kitab. Iktiqat A'imad Al-Hadith. Yang pengarangnya adalah as-syafi'i. Pengikut madhab as-syafi'i. Waqala'anhu Ibn Nasruddin. Imam Ibnu Ibnu berkata al-Imam eh sekali lagi semua yang di sini mengatakan beliau sebagai apa? Al-Imam al hafid Ahadul Huffadhil A'yan. Eh salah satu pakar al hadith Kana syaikhul muhaddisin, bahkan dia digelar sebagai eh gurunya para ulama al-hadis wal fuqaha, eh gurunya para fuqaha. Wa ajallu fil murati wasakha. Ini eh, sama dengan yang dicapkan al Imam Al-Hakim tadi. Eh orang yang paling mulia dalam kewibawaan dan dalam kedermawanan beliau. Ada. Selamat. Dari sini kita sudah katakan tadi, maka sungguh layak untuk kita apa? mempelajari akidah Imam Abu Bakar Asma'ili karena beliau apa? telah mendapatkan rekom dari para ulama-ulama alil hadis setelah beliau. Dan ini adalah metode yang wajib untuk kita pegang. Bawasanya tidak boleh kita sembarangan menimba ilmu agama. Eh, sebagaimana pesan para ulama salaf terjauh seperti Muhammad bin Sirin, Innaha dan ilmajinun fanduru amanta khuduna jinakum. Ilmu agama ini adalah ilmu agama itu sendiri. Maka perhatikanlah dari siapa anda mengambil ilmu agama. Apakah dari sunnah, dari orang jahil atau ilmu a? Ah, perlu untuk kita apa? teliti dulu. jangan asal menimba ilmu baik di majelis ilmu ya, di halakau taklim atau kitab-kitab atau majalah atau sekarang makalah-makalah di dunia maya atau di media sosial, harus kita selektif tidak semua bisa kita apa? ambil, tidak semua layak untuk kita kita baca, kita teliti siapa penulisnya kalau penulisnya dari sunnah silakan kita baca Eh, kalau tidak, maka hati-hati Al-kulubu da'ifah Hati itu lemah Sedangkan asyubahah, khatafah Asyubahah eh, itu cepat untuk menang, eh, menarik hati manusia Maka sekali lagi Kita perlu untuk mengetahui Siapa pengarang kitab yang akan kita baca Siapa guru yang akan kita ambil ilmunya Agar kita tidak eh, tersesat Dalam mencari kebenaran Asy'ru musannafatihi. Adapun karangan-karangan beliau yang sangat amat terkenal, Mustat Umar Khattab ini tentang masalah al-hadis. Wakalah an-nudhabi ya kafi mujalladin. Kita tersebut ada dalam dua jirid. Al-mustakhad al-sahi. Wakalah an-nudhabi ya kafi mujalladat. Yang berjudul al-mustakhad al-sahi ini masih dalam eh, masalah ilmu hadis. Ini empat jirid Jadi kata beliau. Kitab al muajam. Tobi abitahki Dr Zayyat bin Mansor wa'ikhafin mujalla den al awali wal faraid dan seterusnya. Kemudian asar syuqhi. Eh, ia antara guru-guru beliau yang terkenal. Ia eh, ini terkenal menurut para ulama. Kalau kita enggak ada yang kenal semua ini. Ia eh, Ibrahim bin Zuhair al Halwani, Ahmad bin Ali bin Musanna al Musili ada yang kenal. Ia eh, karena kita sangat jarang ia eh, berkumul dengan eh, para ulama-ulama aya disebut ya kita banyak kenal para politikus ya kenal aya orang-orang yang naudzubillah nah adapun murid-murid beliau sangat banyak eh ya, di antaranya ya Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Ghalib al balkani al-Khwarizmi Ahmad bin Ad-Rahman, Ashirazi dan seterusnya ini disebutkan ada 15 wafatuhu tufi Abu Bakar Isma'ili sana ihda wasabiina wa salatsami'a beliau meninggal dunia pada tahun 371 Hijriah. Ya pada waktu usia. Ibnu Arba'in. Wates Inasana. Usia beliau pada waktu meninggal. 94 tahun. Hampir seabad. Usia ya, Abu Bakar Al-Isma'ili. Rahimahullahu ta'ala. Nama apa menit? Empat menit. Ya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini. InsyaAllah pada... Ya, minggu depan kita akan memulai membacakan kitab Iktiqat A'imati Al-Hadid. InsyaAllah dengan sedikit bantuan dari syarah yang kita sampaikan tadi. Allah Ta'alam, aku luka lihadah, wa akhiru dakwana anilhamdulillah bilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.